Чом я не веду мови про те, що їм найдужче болить, спробував порватись до переговорів. Я завернув на своє, запросивши їх випити за здоров'я канцлера Осолінського, мужа мудрого і справедливого. Чернецький аж рота розтулив кинути якусь зневагу на зненавидженого польськими магнатами Остолінського. Та вчасно згадав що тут сидить магнат Литовський і мочки вихили в чарку, ще й докинув. За малі чарки у пана, за ж скоряки цілих п'ють. А то для того, що маємо сьогодні пити за багатьох людей знатних, пояснив я. Може, ще й до самого папи Римського доп'ємося. Пан же схизмат? Той що? Хіба гідності залежать від віри, я звик цінувати їх навіть у ворогів. Так само, як з-за волю народу свого б'юся під королівськими хоругвами. Хай би пан не чіпав тих хоругвів. І о же? Мені ще мало тих, що маю. Тепер хочу, щоб і панова регіментарі віддали мені усі королівські хоругви. Ніколи, тупнув ногою Черницький, до віку пан того не одержить. Тоді панство теж доведеться сидіти тут до віку, спокійно сказав я. То що, вип'ємо, щоб вдома не журилися. Які ще умови ставить нам пан, нетерпеливився Чернецький. Ще не чув ваших? Ми вимагаємо розступитися всій вашій сваволі, всьому цьому гультяйству, щоб ми вільно прийшли назад до Крилова. Вимагання скінчилися, пане добродію. Хай панство забуде про вимагання і домагання. Тепер усе переінакшилося. Козаки він сміються. Скачи, враже, як хмель скаже. Давайте ліпше вип'ємо. хай панство спочине, а я вже й скажу все, що треба. Хіба пан уже не сказав про хорогли, то знак вашої Поразки, приниження, гукнув Чернецький. Брало, пане полковнику, слово знайдено. Справді, поразки і приниження. Та чи ж я примушував панство так уперто йти навстріч твої поразці, приниженню? А вже коли прийшли і дійшли, то треба дати належні докази. Найпереконливіші докази мертві воїни. Але я не хочу вийти кров, бо воїни завжди невинні. А їх примушують розплачуватися за чужі гріхи. Не хочу такої плати. Що ж пан хоче? поспитав Черницький. Трохи сказав уже, що я скажу завтра. А тепер хай панство спочине. Ми не склепемо по вік, повільно мовив Сапіга. Шкодую, але нічим не можу зарадити. Коли вже казати по щирості то козаки обрали мене гетьманом, щоб зганяв сон з панських повік. Добраніч, панству!» Вдосвіта щинилася в таборі дика Ремії. Тупотіли коні, били постріли, галас, свист, так ніби наскочила орда. Я лежав на попонах одяг, не спав, лише придрімував. Та однаково ось тривожився немало її, загукав на своїх осавулів але не догукався нікого, і лихий, як чорт, ухопивши лук, вибіг з намету. І груди в груди зіткнувся з кривоносом, якого за поле притримували Демко і Іванець, видно, не пускаючи до гетьмана. «Максим?» — не повірив я власним очам. взявся? «Та бачу, що не спиш, гетьмане. А й ми, скрісно, і не спали. Така нудя псіла. Ніколи, никали по табору панському». А тоді я кажу, давай, кажу, пане Криса, підемо провідаємо нашого пана Гетьмана. А то він тривожить цю вельм. Ну, то взяли там з собою декого. Та закіль шляхта пробуркалась, тому ж і тут. Кого ж привів? Трагунів триста, чи там скільки їх було. Міг, бачу, і весь табір панський. Заодно перекапустити. Ти ж не велів. Не міг його ламати, Гетьманське слово. Чи вже так допильновуєш, милослова? Хіба ні? А цих привів бо всі наші, як то сказано, народу руського, віри грецької, а одягом німці. Хто був цей загадковий чоловік? Одні звали його моїм земляком, козаком з Вільшани, що з вихований у всіх родах морської служби, був на найважчих місцях Геллеспонту, і середземного моря, знайомий з океаном і всякими ворогами. Ще інші виводять його з остройських шляхтичів, а за якийсь, мовляв, злочин, підданий інфамію, тому ховався то серед купців, то між козаками. Ще інших він уже простий коваль, з підданих пана Немирича, за душевного друга Адама Киселя, хто свих ніби кривоніс Зовсім не наш чоловік, а шотландський полковник Макс Кембел, привезений 20 літ тому паном Степаном Немиричем з війни в Європі. Немирич, мовляв, познайомив того Кембела з українською шляхтянкою Ганною Вовк, з якою той одружився, приживши з нею синів Юрія і Романа та доньку. Панна Вовк одержала в заславському повіті три села. Пузирки, Федерівку і Рублянку. А що там було ще село Перебиноси, то пан Кембел став зватися від назви того села Перебийносом. Або Кривоносом. Бо мав носа такий справді видатного і добряче погорбленого, як кроква на хаті. Що тільки можна вигадати про чоловіка, коли він далекому комусь за шкуру сала. Та хай ламають голови в чині мужі, а нам з Максимом було недовченості в ті часи, хоча й могли, коли треба завернути Латину і перед панством, і перед своїм козацтвом.